Trânii purtători de Dumnezeu. Cuvinte pentru dragoste. sfântul Siluan atonitul. Siloan Cine iubește pe Domnul, acela își aduce aminte întotdeauna de el, iar aducerea minte de Dumnezeu naște rugăciunea. Dar dacă nu-ți vei aduce aminte, atunci nu te vei mai ruga, iar fără rugăciune sufletul nu va rămâne în dragostea lui Dumnezeu, căci prin rugăciune vine Harul Duhului Sfânt. Prin rugăciune se păzește omul de păcat, fiindcă, rugându-se, mintea e ocupată de Dumnezeu și cu Duh smerit stă înaintea feței Domnului, pe care îl cunoaște sufletul ce se roagă. Cine ar putea să te cunoască dacă tu însuți cel milostiv n-ai voi să te faci cunoscut sufletului? Și el te-a văzut și a cunoscut pe ziditorul său ca pe un Dumnezeu bun, și sufletul meu vrea nesăturat să fie cu tine totdeauna, fiindcă tu, cel milostiv, ai atras sufletul prin dragostea ta și sufletul a cunoscut iubirea ta. Sunt un ticălos, Domnul știa aceasta, dar îmi place să-mi smeresc sufletul și să-l iubesc pe aproapele meu, chiar dacă el m-a ocărât. Neîncetat îl rog pe Domnul ca el, cel milostiv, să-mi iubirea de vrăjmași și prin milostivirea lui Dumnezeu am simțit ce este iubirea lui Dumnezeu și iubirea lui. Ziua și noaptea cer de la Domnul iubirea și Domnul îmi dă lacrimi să plâng pentru întreaga lume. Dar dacă o sândesc pe cineva sau îl privesc de sus, lacrimile seacă și atunci în suflet lucrează urâtul. Și iarăși încep să cer de la Domnul iertare și Domnul cel milostiv mă iartă pe mine, păcătosul. Fraților, scriu înaintea feței Dumnezeului meu, smeriți-vă inimile voastre și veți vedea mila Domnului și încă de pe pământ veți cunoaște pe ziditorul ceresc și sufletul vostru nu va cunoaște sațiu în iubire. Nimeni nu poate cunoaște de la sine ce este iubirea lui Dumnezeu dacă nu îl învață Duhul Sfânt. Dar în biserica noastră iubirea lui Dumnezeu se face cunoscută prin Duhul Sfânt și de aceea vorbim despre ea. Dacă vrei să cunoști pe Domnul, smerește-te până la sfârșit, fi ascultător și înfrânat în toate, iubești adevărul și și Domnul îți va da să-L cunoști prin Duhul Sfânt. Și atunci vei ști din experiență ce este iubirea lui Dumnezeu și ce este iubirea de oameni. Și cu cât mai desăvârșită e iubirea, cu atât mai desăvârșită e și cunoștința. Iubirea este mică, este mijlocie, dar este și mare. Cine se teme de păcat, acela iubește pe Domnul. Cine are străpungerea inimii, acela iubește mai mult. Cine are în suflet lumină și bucurie, acela iubește încă și mai mult. Dar cine are harul în suflet și în trup, acela are iubirea desăvârșită. Un astfel de har a dat Duhul Sfânt mucenicilor și el îi ajuta să îndure cu bărbăție toate suferințele. Harul vine de la iubirea pentru fratele și se păstrează prin iubirea pentru fratele. Dar dacă nu iubim pe fratele, harul lui Dumnezeu nu vine în suflet. Dacă oamenii ar păzi poruncile lui Hristos, ar fi raiul pe pământ și cu puțină osteneală, toți ar avea îndeajuns tot ce le e de neapărată trebuință și Duhului Dumnezeu ar fi viu în sufletele oamenilor, fiindcă El însuși caută sufletul omului și vrea să vieze în noi. Dar dacă nu se sălășuiește în noi, aceasta e numai din pricina mândriei minții noastre. Tu zici, și prigonesc sfânta noastră biserică, cum îi voi iubi oare? Dar la aceasta eu îți voi spune. Săracul tău suflet n-a cunoscut pe Dumnezeu, n-a cunoscut cât de mult ne iubește și cu cât dor așteaptă ca toți oamenii să se pocăiască și să se mântuiască. Domnul e dragoste și l-a dat pe pământ pe Duhul Sfânt care învață sufletul să iubească pe vrăjmași și să se roage pentru ei, ca ei să se mântuiască. Aceasta și este dragoste. Când Domnul se suia spre Ierusalim și samarinenii n-au vrut să-l primească, Ioan de Dumnezeu Cuvântătorul și Iacov erau gata să pogoare foc din cer și să-i mislie pentru aceasta. Dar Domnul le-a spus cu milă, N-am venit să pierd, ci să mântuiesc. Așa și noi, datori suntem să avem un singur gând, ca tot să se mântuiască. Sufletul lui este milă de vrășmași și se roagă pentru ei că ce-au rătăcit de la adevăr și merg în iad. Iată ce este dragostea pentru vrășmași. Atunci când Iuda se gândea să vândă pe Domnul, Domnul cu milostivire a voit să-l înțelepțească. Tot așa și noi. Trebuie cu milostivire să ne purtăm față de cei ce se rătăcesc și se pierd. Și atunci ne vom mântui prin milosârdia lui Dumnezeu. <fie> noastră se duce în fiecare zi și în fiecare ceas. Dacă faci reproșuri fratelui sau îl judeci sau îl întristezi, ți-ai pierdut pacea. Dacă ai căzut în slavă deșartă sau te înalți deasupra fratelui, ai pierdut harul. Dacă îți vine un gând de curvie și nu l depărtezi de îndată, sufletul tău pierde iubirea lui Dumnezeu și îndrăzneala în rugăciune. Dacă iubești puterea sau banii, nu vei cunoaște niciodată iubirea lui Dumnezeu. Dacă îți împlinești voia proprie, ești biruit de vrășmașul și urâtul intră în sufletul tău. Dacă urăști pe fratele tău, înseamnă că ai căzut din Dumnezeu și un duh rău a pus stăpânire pe tine. Dar dacă faci bine fratelui, atunci vei afla odihna conștiinței. Dacă stai voia proprie, vei izgoni pe vrășmași și vei dobândi pace în sufletul tău. Dacă ierti fratelui tău ocările și iubești pe vrășmaș, atunci dobândești iertarea păcatelor tale și Domnul îți va da să cunoști iubirea Duhului Sfânt. Suferim pentru că nu-L iubim pe frate. Domnul zice, iubiți-vă unii pe alții și veți fi ucenicii mei. Pentru iubirea de frate vine iubirea lui Dumnezeu. Dulce e iubirea lui Dumnezeu. Este un dar al Duhului Sfânt și în deplinătatea ei e cunoscută numai prin Duhul Sfânt. Dar este și o iubire mișlocie, pe care omul o are atunci când se străduiește să împlinească poruncile lui Hristos și se teme să nu întristeze pe Dumnezeu. Și aceasta e un lucru bun. În fiecare zi însă trebuie să ne silim spre bine și să învățăm din toate puterile smerenia lui Hristos. Sfântul Apostol Ioan, cuvântătorul de Dumnezeu, spune că poruncile lui Dumnezeu nu sunt grele, ci ușoare. Dar ele sunt ușoare numai din iubire. Și dacă nu este iubire, atunci totul e un chin. De aceea. Păziți iubirea, nu o pierdeți, măcar că nu e cu putință să o aducem înapoi, dar aceasta numai cu multe lacrimi și rugăciuni, iar fără iubire, viața pe pământ e un chin, dar cine rămâne în rău, acela omoară sufletul, lucru de care să ne păzească pe noi Domnul. Bine. ce gândește sufletul meu, dacă eu iubesc atât de puțin pe Dumnezeu și sufletul meu tânjește cu atât tărie după Domnul, cât de mare trebuie să fi fost întristarea maiciului Dumnezeu când a rămas pe pământ după înălțarea Domnului. Ea a înscris înscris întristarea sufletului său și ceea ce știm despre viața ei pe pământ e puțin, dar trebuie să ne dăm seama că nu e cu putință să înțelegem plinătatea iubirii ei pentru Fiul și Dumnezeul ei. Inima Maicii Domnului, toate gândurile și tot sufletul ei erau preocupate de Domnul. Dar i-a mai fost dat și altceva. Ea iubea norodul și se ruga fierbinte pentru oameni, pentru noi creștini ca Domnul să ne întărească și pentru toată lumea ca tot să se mântuiască. În această rugăciună era bucuria și mângâierea ei pe pământ. Nu înțelegem în ei dragostea Maicii lui Dumnezeu, dar știm aceasta. Cu cât mai mare e dragostea, cu atât mai mari sunt și suferințele sufletului. Cu cât mai deplină e dragostea, cu atât mai deplină e cunoștință. Cu cât mai fierbinte e dragostea, cu atât mai fierbinte e rugăciunea. Cu cât mai desăvârșită e dragostea, cu atât mai sfântă e viața.